Det här är Åke Sandin och nu startar tyrelse ulands och fredsföreningsradio Tuff nummer 1352. Vi får höra Tuffs viceordförande Monica Schelin berätta om Tuff-medlemmarna, vilkas antal glädjen nog ökar och om Tuffs nya biståndsprojekt i Kongo och Bolivia. KTH-studenten Jorget Persson intervjuas om sina och andra kth fina insatser För det tuffstödda skodbygget i Kongo. Och min egen krönika hävdar att nationalismens hörnpelare är krig, nationalism och kollektivskuld. Men så delar vi ut massor av veckans råser också. Hör bara! Love <tryckligare> Ja, daar hoorden we Jojo Armstrong weer, vi en hij doet ons op zo'n goed humor. Zo Monica Schlein en ik, en Åker Sandin, we willen ju graag uit een massa rosor naar Welfiëta. Maar de eerste heeft een dystert sorgsor om sig, eller hur Monica? Ja, för den är till minnet av Gunnar Petersen som avled den 6 november i sitt 81 år. Han var under decennier en väldigt uppskattad chefstjänsteman i Tyresö kommun. Och hans stora insatser för Tyresö, Ulands och fredsförening Tuff kan inte överskattas. Tillsammans med sin framlina fru Margareta var han i, december, nej, i decennier... Drivande för tuffs många projekt i Indien. Bland de hundratals brunnar som tuff finansierat där finns också en med namnet Gunnar Well. Och när Gunnar 2007 fyllde 75 och hans Margareta 70 så inrättades i en av Tuftskolorna bland Dharampors fattiga byar ett litet bibliotek med läsesal. Och det fick namnet Peterson, Peterson Reading Room. Och härom året när Margareta gick bort var det många som ville hedra hennes minne. Så för av tuff insamlade pengar blev det en samlingsplats med namnet Margareta Square. För de som vill hedra minnet av Gunnar Petersen så finns det mangogram med rubriken till minne av att köpa av tuff. Varje mangoplanta kostar bara 5 kronor och mangogrammen har redan bidragit till att över 100 000 mangoträd. Har planterats i indiska Daran på, vars många fattiga byar låg varmt och hjärtat. Och mangogrammen eh, kan beställas utav dig, Monica. Kjellin med telefonnummer 712 25 81 eller av mig. Ake. Sandin snabla tyresoradion.se För 200 kronor blir det alltså 40 mangoplanter för 300 kronor 60 och så vidare, 5 kronor per styck. Och vår främsta indiska partner, Biko Vyas han meddelade först när han fick reda på att Gunnar gått bort, att han var helt förstummad. Not speakable skrev han. Men sen höll han av sig igen och hedrade Gunnars minne genom att erinra om den värme Och gästfrihet han hade erfarit under sex av sina besök här i Tyresö. Då han och hans fru Kida hade haft förmånen att bo hos Petersens uppe på Lummegången i Krusboda. Han mindes också när Gunnar Petersen 1989 tillsammans med dig och besökte projektområdet i Indien. Det var under en tid och tuff i åratal finansierade undervisning i 50 stora skoltält. Till för barn, för säsongerbetande sockerrörshuggare och som bodde i eländiga läger. Då introducerades Gunnar med det där området på med sina hundra små fattiga byar bebodda av tribals den som kan fått undervisning i sex av tuff finansierade grundskolor och ett gymnasium. Dessutom har tuff pengar räckt till många brunnar och jordbruksförbättringar. I detta tidigare så guds ett område. En rost i Nyheters novembernummer som har en artikel med rubriken Strandskolan slog rekord. Förutom skildring av skolans öppet hus finns också bild på läraren Mia Tranhed som berättar om hur väl pengarna används i indiska tuffskolor som hon har besökt. Och du Monika Slin, du är till oss också och berömmer skolan Alltså Strandskolan vars nya tillskott på över 45 000 kronor gör att Tuff i år kan skicka hela 215 000 kronor till skolorna i ett av Indiens fattigaste områden. Och du betonar väldigt klokt att alla i Tuff och Radiotuff jobbar oavlönat så att varenda insamlade krona kan skickas till ändamålen. Och tidigare i år så har också Tyresö skola och Kumla skola i Tyresö, liksom Alléskolan i Lerum, gjort berömvärda insatser för indiska systerskolor. Härligt med dessa solidariska skolor. Sen är till amerikansk svensken Alice Wollner som nominerat visselblåsaren och avlyssningsavslöjaren Edward Snowden till Harald Edel Edelstampriset som utdelas i april nästa år. Och Edelstam, som ledde mellan 1913 och 89. han var ju diplomat och visade ofta stort civilkurage. Till exempel när han efter militärkuppen i Kile den 11 september 1973 eh, räddade tusentals anhängare undan svåra repressalier. Och så var en ros till människorätsexperten Thomas Hammarberg, med många internationella uppdrag bakom sig, bland annat i 46 av Europas länder. Han var verkligen hörvärd när han vid ett möte i Tyrelsebibliotek den 21 november inledde en diskussion. Den handlade bland annat om Georgien, där Telia Sonera hjälpt regimen med övervakning av invånarna. Om det korta kriget 28, 20, 2008, vad säger man 2008? 2008, ja. <laughs> bekräftade han att det var den nyliberala och USA-vänliga Georgien som hade anfallit Ryssland. Och inte tvärtom som våra medier har framställt det. Och om Sverige tog han upp tveksamma polisregister. Men som positivt också, de ständiga manifestationerna utanför regeringsbyggnaden Rosenbad på torsdagmånaderna. Då när statsråden är på väg in i Rosenbad så finns alltid funktionshindrade där med sina rullstolar och käppar. Och de kräver bättre tillgänglighet. Också det är en mänsklig rättighet. Och så är nog till föreningen Irak Solidaritet som den 12 november hade ett seminarium under rubriken Irak, ett förgiftat land. Och det handlade om angreppen på den irakiska staden Fallujah, då tusentals människor dödades av amerikanska bomber. Och även kemiska vapen som vit fosfor och utarmat uran användes. Så många barn föds med svåra missbildningar och cancersjukdomar ökar dramatiskt. Och så roste Ibrahim Isak ordförande i Syriska riksförbundet som den 14 november inledde ett tufft möte i Tyresö om kriget i Syrien. Och han imponerade genom sin kunnighet och objektivitet och han var mindre ensidig om det komplicerade läget i Syrien än våra medier brukar vara. Han sekunderades fint av Elias Kaskavo ordförande i Syriska föreningen i Stockholm. Ja, det är fortfarande Tyrelse, Ulands och Fredsföreningsradiot upp att lyssna på. Och jag är fortfarande tillsammans med Monica Schelin som gör ett fantastiskt jobb i Tyrelse. Bland annat har ordning på alla medlemmarna. Och de är väl rätt många va? <går> Ja, jag är bisittare ska vi säga till Bitte Isaksson som för det här fina tekniska med datorer och sånt. Jaha. Sen bara hjälps vi åt och se att det blir rätt. Ja, hur många medlemmar har vi nu? Ja, vi har cirka 415. Det är inte lite som svårt med och så, så att man vet från gång till gång, men ungefär. Men då är ju det är tuff. betalande medlemmar. Det har ju tufft ökat sitt medlemstal ja, vi hade bara... i år. Ja, vi hade inte väntat oss. Nej, men det är väldigt roligt för att det har kommit till flera faktiskt under den här senare perioden på året, vilket inte brukar göra. Ja, En del har ju skrivit det att de vill bara vara medlemmar i Tuff. Och det kan man vara. Det är helt okej. Okay. Man kan välja det. Och TUF är ju väldigt beroende av sina medlemmar eftersom vi inte har ett öre i offentliga bidrag. Vi har en egen lokal som vi betalar hyra till. Och det är några tiotusentals kronor per år minst, 30, 40, 50 tusen man. Va? Ja. Vad kostar det att bli medlem? Det kostar 200 kronor för enskild och, och sen om man har en familjemedlem så kostar det 80 kronor för den. Och hur mycket av dessa 200 kronor betalar Töf till riksorganisationen Svenska Freds? 144 kronor. Oj. Ja. Då blir det ju bara vad det? 56 kronor kvar att ja. tuff. Då kan man ju säga, Monica, att de som bara säger sig vilja vara mer tuff, de stärker tuffs ekonomi ja. genom att då får vi behålla 200 och inte bara 56 som vi får kvar när vi har stött svenska fred, som nu är starkt beroende av statliga bidrag också, och ja. får sådana. Ja. Det har inte vi. Visst är det medlemmar? Ja, det är jätteskönt och vi är så glada för alla medlemmar för att det är så många i som, och även på andra ställen som faktiskt är mer tuff. Och tala gärna kära lyssnare med vänner och bekanta om ni, inte redan, om ni redan själva är medlemmar att de kan bli medlem för 200 spänn familjer med 80 spänn och det sätter man in var då någonstans? På ett plusgiro som är tufft eh, föreningskonto och det är 160137-6. Det får inte blandas ihop med insamlingskontot, Nej. från vilket inget öre tas till föreningens verksamhet utan medlen blir man alltså på plus 4 160137-6. Ja. Hjärtligt välkomna alla kloka. Solidariska. Du var på styrelsemöte nyligen, I Monica, och det är två nya projekt förutom Indien som vi har stött i, var det, 45 år eller det är. Bolivia, ja, det... ska vi skicka pengar till för en skola där nere på låglandet i urskogen, någon indianstamma? Ja. Som inte har tillgång till skolgång normalt utan de behöver få hjälp med att kunna få en skola. Och det är det de försöker få pengar till där då. Och i första hand ska vi skicka hur mycket då? Eh, 10 000 är det som vi, ska bestämma, som vi har bestämt att vi ska skicka. Mm. Och sen så måste vi ha, veta vad som har gjorts och det, sen får vi se. Ja, har, vi någon, har vi någon koll på detta? Ja det har vi. Vi har ju medlemmar som kommer från Bolivia Sofia kiroga som kan precis språket vilket är viktigt i det här studenska, som sticker iväg och kollar ja. vad det kommer att bli för någonting i den där byn Precis, det är jätteviktigt Och nästa projekt som vi har hållit på med nu ett år och fått in nästan 75 000 kronor till insamlade av just solidariska medlemmar och lyssnare Det är ju en skola i Kongo med sex klassrum. Vi har redan finansierat ett klassrum förra året. Och nu ska vi skicka pengar så att eh, tre klassrum till kan byggas. Och de räknar med 25 000 per klassrum så nu skickar vi 75 000. Det är fantastiskt. Ja, som har in. Initiativtagaren Misa Landström som tillsammans med sin make Marcus i Trollbäcken har initierat det här. Hon var på eh, tuffstyrelsemöte och informerade, hur? Jättebra, och dessutom hade de med sig två ungdomar från KTH som berättade precis hur de ska jobba praktiskt och hur de ska lära upp de som bor där själva sen bygga vidare på sådana här skolor. Och eh, det är Joel Persson och det är Matilda Claes som ska åka ner här nu i början av december. Och Joel, var där förut och var det har flera andra där ja. förut som har hört hörts här på radion. Och jag ska ta och ringa till just Joel Persson, KTH-studenten, om sju sekunder nu. Tack, Monica. Ni från söder i Stockholm har vi nu med oss KTH-studenten Joel Persson som faktiskt var i Kongo i somras Vad upplevde du där bland de där fattiga byarna och gjorde du någon nytta? Vi var, vi var två stycken som var nere och bodde där och det var en otrolig, otrolig upplevelse Vi fick bo med dem och laga mat av röpa eld och leva som de gjorde Vårt mål med den resan var egentligen att göra en fältstudie och, och kolla förutsättningar för att göra en, en skolbyggnation och sammanfatta det. Finns det bra förutsättningar? Det finns jättebra förutsättningar. Just nu vill jag köpa in tegel, tegelpressar där nere som de själva använder för att pressa färdigt teg, teg, teg, tegelsenor till byggnationen. Tegelpressar för tegelsenor, kan de göra det själva nu? Ja, de håller på i Aha. byn. Så det blir riktiga tegelbyggnader av de där, den där skolan med sexklassrum? Ja, det blir, det blir ett stort tegelhus med betonggrund. Som... Det är väl ganska flott va? Det är väl inte så vanligt bland de här fattiga människorna att ta tegelhus? Nej, nej, det är det absolut inte. Just nu bygger de med, med pinnar som de pressar in lera mellan. Men... Problemet är att det bara håller i ett år innan de måste bygga om det igen. Fick du intryck av att det här kommer att funka? Att det kommer att bli en tegelbyggnad med sex klassrum för drygt 300 elever som går i, i två skift per dag vid skolan? Är du optimist? Ja, jag tror absolut att det, det kommer att funka. Eh, frågan är hur, hur långt vi kommer komma i byggnationen när vi är nere eftersom Det är ett annat land och man vet inte förutsättningar i förväg så saker kan ta inte längre tiden planerat. När ni är nere, ni st du sticker iväg dit äh, på, på nytt va? Ja, det är det. När då? Vi kommer åka ner sju studenter den 16 december äh, och var nere ungefär en månad. Så du kommer att fira jul och nyår ja, vi kommer i mörkaste ner. Kongo? Ja, det ska bli otroligt spännande och se hur det Hur många? Ni är sju stycken. Vad har ni för specialiteter från KTH? Vad är du för någonting? Vi är väldigt blandat, blandade inriktningar. Jag pluggar till maskinkonstruktör. Men vi är även med oss byggnadsingenjör och vi har samhällsbyggare. Vi har en ekonom som är väldigt upptig på marknadsföring och finansiering kring projektet. Sen har vi även en tjej som är uppvuxen i Sydafrika och som har spenderat väldigt mycket tid nere i Afrika tidigare. Jaha. Ska ni alltså börja bygga den där skolan under den månaden ni är där nere? Vi kommer, vi kommer bygga så långt vi hinner. Och under tiden kommer vi lära upp byborna till att själva fortsätta bygget. Vårt, vårt stora mål är inte bara att få öppna skolan utan det är att sprida kunskap om, om byggtekniker till dem i byn. Jättebra. Hur, hur man gör för att mura med tegel och lägga grund. Är, de, är människorna, de vattiga människorna där i byarna, är de intresserade av att få sina barn utbildade i en skola? De, de är väl själva analfabeter eh, många av dem eh, är analfabeter men de har ett otroligt intresse för, för skolgångar och de har förstått att det är väldigt, väldigt viktigt med utbildning. Ja. Eh, jag och Emma som var där i juli, vi höll engelska lektioner i byn varje kväll. Kom det människor och ville lära sig det var, engelska? Det var en grupp eh, ungdomar där som var otroligt intresserade som var där i stort sett varje dag. Du menar tonåringar eller nu mindre eller Det var mest tonåringar var det. Aha. Men det var även mindre barn som tyckte det var spännande att vara med på lektionerna. Det är väl franska annars som de är det vanligaste utländska språket va? I ja, precis. Mm. De, de pratar ju kikongo Kongo heter deras lokala språk. Det var. Ja, Men det. Ja. Många, många i byn pratar franska också. Joel Persson. KTH-student, ja. lycka till vid din nästa session i Kongo och jag får väl nu göra en, en ny intervju med dig eh, efter nyår någon gång när du kommer ja, Absolut. Absolut, ja, tack, tack så, så mycket då. Ja det är fortfarande åker Sandin det här och min egen krönika i detta radio mm. Tuff ska handla om rasismens hörnpelare, nationalism, krig och kollektivskuld. Men jag ska också nämna tre personer som har betytt mycket för mig. Och den första blir jag påminn om i Stefan Lindgrens läsvärda blogg Åtta dagar. Det är Kurt Tokolsky som levde mellan 1890 till 1935. Han var en radikal tyskjudisk skribent som tillbringade sina sista år som landsflykting i Sverige. Det var han som skrev, om jag vågar översätta ur minnet, från det näst efter ryskan största europeiska språket. Så här skrev han. Man är i Europa stolt över att vara tysk, att vara fransås, att vara engelsman. Man är också i Europa stolt över att inte vara tysk, att inte vara fransås, Att inte vara engelsman. Här ironiserade Stoholski alltså över den enfaldiga nationalismen som varit en ständig jordmån för krig här i Europa. Han var också antimilitarist efter sina egna erfarenheter av första världskriget och provocerade genom uttalanden som Soldaten sind mörder, soldater är mördare. Samtidigt och landsman med Tucholsky var Bertolt Brecht, 1898-1956, som i sin landstrykt besökte många länder, även Sverige. Han är väl mest ihågkommen för tolvsyllingsoperan och andra fina pjäser, men han skrev också dikter. En generation tonåringar här i Bollmora minns kanske Brechts dikt till kommande släkten, Den läste jag i många år för mina avgångsklasser och somliga elever satt då med tårar i ögonen. Dess omkväde är, så gick min tid som givits mig på jorden. Och i slutraderna vädrar han till dem som ska dyka upp ur den flod i vilken vi gått under med dessa ord. Ni, när tiden har kommit, då människan hjälper sin medmänniska. Tänk på oss med överseende. Flera av Brechts andra kortdikter kan jag utan Till till exempel, på väggen stod det med krita. De vill ha krig. Den som skrivit det har redan stupat. Samtidigt med Kurt Tucholsky och Bertolt Brecht, men nog mindre känd, är Viktor Gollans Levde mellan 1892 och 1967. Han var en radikal engelsk bokförläggare men skrev också en hel del själv. Under andra världskriget uttryckte han sig främt mot nazismen och varnade tidigt för judernas kommande grymma öde. Efter kriget såg han positivt på staten Israels bildande och framträdde som övertygad sionist. Gollands avvägt och bjärt Från den segrande sidans syn på sina forna fiender. Han besökte efter kriget Tyskland och upprördes över ockupationsmakternas, också britternas, behandling av människorna i de tyska ruinstäderna. Han kallade den etniska rensningen av cirka 12 miljoner tyskar för en skandal i sin brutalitet eftersom någon miljon omkom under fördrivningen. Han skildrade med vemjelse att gamla nazistiska koncentrationsläger nu fylldes med tyskar som behandlades ungefär lika illa som fångarna under nazitiden. Framförallt vände han sig mer skarpa mot den så kallade kollektivskulden som tidigare hade drabbat judar så otäckt men nu tillämpades på tyskarna. Han kallade den, citat, en vanvettig, oliberal antikristen och beklagansvärt nazistisk tanke Slut, citat. Många i andra folkgrupper har också oskyldigt fått lida av den förbannade kollektivskulden som enklast kan uttryckas så här citat. Jag känner en Eskimo som är en jävla skitstövel Alltså är alla Eskimo likadana och ska, ska behandlas därefter Slut citat Varför tystar vi ner ryssars och tyskars lidanden under andra världskriget? Ändå var det minst 15 miljoner ryssar, somliga säger rent av 25 miljoner, som dödades. Vilken skuld hade alla dessa till Stalins politik? Och vilken skuld hade de flesta tyskar till nazismens illdåd? Hitler fick aldrig i fria val någon majoritet och de miljoner som brutalt etniskt rensades från andra länder, hade inte ens haft rösträtt i Tyskland. Det vore inte fullt så orättvist kanske att tillämpa kollektivskulden på demokratiska länder där ju folket utser sina makthavare. Däremot tillämpades den under 90-talets sanktioner mot Irak. Uppåt en halv miljon irakiska barn dog då till följd av brist på mediciner- som sanktionerna förbjöd införandet av. De hade förstås ingen skuld till Saddam Husseins politik. Han påstods av självgoda kärnvapenmakter att ha egna massförsörjelsevapen, en lögn som motiverade det västliga angreppet på landet 2003. Och dess följder har skapat ett tioårigt helvete för många iraker. Bara förra månaden, oktober, var det 5 000 människor som dödades där i interna våldsdåd. Och nu är det iranier som lider brist på mediciner och andra behövliga varor på grund av västliga sanktioner. De drabbas av kollektivskulden eftersom deras politiska och religiösa ledare i många år påstås snart ha kärnvapen. En beskyllning som ironiskt nog riktas mot dem Mest intensivt från några som i åratal har just kärnvapen. Antirasism är ett hett ämne i våra medier. En av rasismens verkliga hörnpelare, kollektivskulden, nämns nästan aldrig. Lika lite blir krigen förebråda som orsak för rasism, trots att de helt uppenbart är en orge i just rasism. Minns hur alla trevliga jugoslaviska invandrare här i Sverige, eh, betedde sig efter att ha umgått så fint över religiösa gränser eh, när de i, eh, kollade olika eh, tv-program från eh, Belgrad, eh, Zagreb och Sarajevo. Då blev de ilskna ovänner på grund av den olika krigspropagandan. Även folk i länder som gärna betecknats som kristna mönsterstater i demokrati drabbades av rosenrasande rasism under kriget. Nazisternas ödesigrad rashat blir ständigt skildrad, men hur betedde sig folk i andra krigförande länder? I stilla havet pågick ett krig utan nåd som Kaliforniaprofessorn John D. Dower kallade sin bok War Without Mercy. Att japanerna då uttryckte sig extremt rasistiskt är för oss indoktrinerade västlänningar inte så överraskande. Men att amerikanerna snarast överträffade sina motståndare i användningen av de värsta eh, skymford blir nästan chockerande. Inte bara mannen på gatan och meniga soldater utan även höga militärer och politiker använde rasistiska glåpord om japanerna. De kallades för korkade djur, gula apor, produkter av samlag mellan aponor och de värsta kinesiska brottslingar. Japanerna kallades för ohyra, snedögda töntar, guldsotsaktiga babianer med mera liknande. Efter att amerikanska atombomber dödat hundratusentals civila japaner I Hiroshima och Nagasaki Beklagade presidentens son och förtrogne Elliot Roosevelt Att man inte han som man sa, utplåna halva den japanska civilbefolkningen Rasism befrämjar krigiskt massdödande Krig framkallar ännu värre rasism Åke Sandin i Radio Tuff, nummer 1352 Ja det är ju faktiskt snart jul igen och jag vill påminna om de här mangogrammen som Tuff säljer. Vi har speciella mangogram inför julen istället för julkort. De är på två träd och kostar 10 kronor styck och de går att beställa av mig Åker Sandin på 7124463 e-post snabla tyresoradion.se Det här Radiotuff 1352 det hörs under två veckor och den 8 december en söndag klockan 17 då hörs nästa Radiotuff första gången God fortsättning på adventstid och hoppas ni inte får allt för stressigt under julmånadens kära lyssnare